VULPEA BEARCĂ DE ALEXANDRU Odobescu. A fost odată un vânător care, de câte ori mergea la vânătoare, avea obicei să ia cu dânsul pe slujitorul său. Când se întorcea înapoi, povestea, cui vrea să-l asculte, o mulțime de întâmplări minunate, care, de când lumea, nu trecuseră prin mintea cuiva. La toate aceste basme nu lipsea niciodată de a aduce ca martor pe biata slugă, om foarte drept. Azi așa, mâine așa, până când, într-o zi acesta, să de-a face mereu meseria dicăloasă de marturi nos, își ceru seama de la stăpân și voi cu tot din adinsul să-și ia ziua bună de la el. Stăpânul se puse pe gânduri, dar, fiindcă el cunoștea prețul unei slugi drepte și credincioase, zise, Ia, ascultă, băiete, văd că tu ești om drept. Rămâi la mine și ajută-mă să mă dezbar de părdalnicul meu nărav." Când mă voi afla în vreo adunare, tu să stai la spatele meu și când vei auzi că începe a croi câte una mai deocheată, să mă tragi de mâine ca hainii, căci odată voi îndrepta-o după ființa adevărului. Așa spuseră și așa rămase să fie. Peste câteva zile, șezând la masă cu alții, vânătorul început să spună că la o vânătoare, la care fusese de curent, i-a ieșit înainte o vulpe care avea o coadă lungă de cel puțin cinci stânjeni. Pe când în focul povestirii el rostea acestea cu cea mai deplină încredințare, ca și când lucrul ar fi fost întocmai după cum el îi spunea, deodată se simțe tras de deret de mâna surtucului. Își aduse aminte de tocmeala cu slujitorul, își luă vorba înapoi, și, îndreptându-se că în fierbința la vânătorii, nu va fi văzut tocmai bine, reduse coada vulpii până la vreo doi stânge. O nouă smuceală de haină îl făcu să o mai scurteze cu un stânjen. La o a treia o tip până la doi coți. Simțind însă și acum semnele slujitorului din spatele său, se înduplecă a mai reteza coada vulpii. Doi coți în tocmai nu va fi fost," zise el sudând, dar pe legea mea că era de un cot și mai bine." Sluga, care se bucura acum, auzind pe stăpânul său cum se lepăda din ce în ce mai mult de obiceiuri rușinos de a minți, crezu că e momentul nimerit spre a-l aduce la o deplină pocăință și-l mai trase încă o dată de mânecă. Dar răbdarea vânătorului era ajunsă la margini și, întorcându-se deodată înfuriat către neîmblânzitul său cenzor, se răsti la dânsul, strigând în gura mare, Bine, Mișelule, nu ți-e destul cu atâta? Ce, vrei să las vulpea bearcă?" Dar mai bine mă lipsesc de tine decât să rămâie vulpea mea fără coadă.